Травня 1965 року Був вихідний день, тож я поїхала до міста. Вийшла з автобусу на автовокзалі та пішла до туалету. Дочекалася, коли залишилася одна та дістала з валізи одяг. Швидко натягла стару ковтину з латками на рукаві. Під неї на спину засунула невеличку дитячу подушечку та натягла довгу спідницю, яку зшила зі старої фіранки. Голову покрила великою картатою хусткою. Потім дістала з газету ковіньку та пошкандибала, зігнувшись до найближчої церкви. Перехрестившись біля порогу, зайшла до церкви. Одразу ж молитва на кілька десятків голосів піднялася до балок стелі та з того розтикалася під куполом. «Я завмерла, бо прямісінько перед собою побачила образ із розп'яттям Христа». Доки йшла служба, я не зводила очей з обличчя Ісуса. Він дивився на мене пильно, ніби дивився мені не в вічі, а в саму душу. Його погляд був настільки живий, що мені стало соромно за те, що я стільки часу не згадувала про Бога, навпаки, читала лекції на атеїстичні теми. Одного разу під час лекції я повинна була за допомогою лабораторних експериментів показати перетворення води на вино. Щоб все виглядало реально, я вирішила розіграти невеличку сценку Я промовила, і тут на землю спустився Бог У цей час у білому вбранні поважно з'явився на сцені Роман в образі Всевишнього Не знаю, чому, але мене розібрав сміх За мною почав сміятися Роман, а потім і слухачі Врешті-решт я заспокоїлася та вибачилася перед глядачами Тоді я у них попросила вибачення Лише сьогодні, стоячи перед іконою, з якої з осудом поглядав на мене Ісус, я зрозуміла, що не тоді і не там повинна просити вибачення. І я, по думки, щиро попросила у нього пробачення за своє святотатство, за слова Романа, за те, що не була в церкві багато років, просила щастя та здоров'я своїм діточкам. Я не знала жодної молитви, тож зверталася до Бога, як тільки могла, вирішивши, що моя щирість буде почута. Якоїсь миті мені здалося, що погляд Всевишнього став не таким суворим, більш лагідним, а в куточках губ з'явилася легка прощаюча посмішка. Коли священник звільнився, я підійшла до нього. Спочатку я розпитала, чому Боженько забирає гідних людей, залишаючи жити на землі різний непотріб. Він пояснив, що на все воля Божа, а негідні люди йому там не потрібні. Я зізналася, що не знаю жодної молитви. Священник сказав, що молитва – це звертання розуму та серця до Бога, тому їх необхідно знати кожній віруючій людині. «Де ж мені їх взяти?» – поцікавилася я. «Я дам вам молитву слів», – сказав він та подав мені маленьку книжечку. «Вивчите чи перепишете молитви, тоді мені повернете». «Святий отче, скажіть, будь ласка, моя померла матуся відійшла в небуття чи ні?» «Так вчать нас матеріалісти», – сказав він. А вчення православної церкви говорить нам про те, що смерть людини – це не знищення її особистості. Душа померлого йде на суд Божий, який визначить її місце до другого пришестя Христа, кінця цього світу та страшного суду, коли душі знову об'єднаються з преображеними тілами. Тоді почнеться нескінченне життя усього людства в новому світі». А як це буде, залежить від земного життя людини та від молитов церкви, близьких та рідних людей після їх смерті. Дякую вам, ви підняли завісу та відкрили мені очі. Можна ще одне питання? – запитала я. Звичайно. Чи можу я щось зробити для своєї покійної неньки? Так, хто пішов з цього світу, сам вже не може про себе подбати, але молитви церкви та близьких людей допоможуть їм. А чому є обумовлені поминальні дні? З першого по третій день душа перебуває в місці земного життя. З третього по дев'ятий їй показують райське життя. А з дев'ятого по сороковий – муки грішників у пеклі. На сороковий день звершується рішення Боже, де буде знаходитися душа померлого до страшного суду. Тому вам раджу молитися за упокій душі грішної вашої матінки. Я подякувала священникові, купила невеличку іконку Спасителя та пішла до туалету на вокзалі, щоб перевдягнутися. Трясучись у пазику по дорозі додому, я думала про те, що такі люди, як моя матуся, заслужили місце в раю, а якщо були у мами невеличкі гріхи, то я вимолю Бога пробачити їх. «Ну, як ти?» – схвильовано запитав мене Роман, ледь я переступила поріг. «У мене все гаразд». Сказала я, дістаючи з валізи старий одяг та хустку Це добре, зітхнув він з полегшенням А то я мало не збожеволів, чекаючи на тебе У голову лізли всякі думки Тепер ти задоволена? Я не шкодую, що поїхала до церкви Сподіваюся, що більше не буде цього цирку Не називай мій вчинок цирком Сказала я з образою, ледь стримуючи себе це моє рішення, і яким би воно не було, ти не повинен пригнічувати мою особистість. Ну, вибач, якщо не так висловився. Проїхали. Якщо ти мав на увазі під словом «Цирк» мої відвідини церкви, то маю тобі сказати, що при слушній нагоді я знову попаду туди всіма правдами і неправдами. Добре ж тебе там обробили, пустив шпильку Роман. Я ніколи не думав, що ти можеш бути такою. Якою? «М'якою та піддатливою. Навпаки, я виявила силу, а не слабкість». «Тепер не будеш читати лекції на атеїстичні теми?» – їхідно запитав Роман. «Уяви собі, що буду, бо читаю їх не зі своєї волі, а з наказу. До того ж мені потрібна робота, щоб підняти дітей на ноги. І те, що я буду казати людям, буде брехнею. Я не вмію брехати, але не маю права втратити роботу». Якщо ж буде нагода, то читатиму лекції на інші теми. Так буде чесніше. Я помовчала і додала. І тобі не буде шкоди. Ти молилася ідолові? Твій ідол Володимир Ілліч. Його портрет висить на почесному місці в нашій кімнаті, над шафою з книжками. А мій, як ти назвав, ідол, я дістала із сумочки молитвослов та ікону, буде стояти під ним у закритій шафі біля книжок». «А якщо хто побачить?» «Ти про це не подумала? До нас приходить сила селен людей. Вони йдуть за порадою, а тут таке?» «Не таке, а моя ікона. І подобається, тобі чи не подобається, але я буду молитися за свою маму», сказала я спокійно, але твердо, чітко карбуючи кожне слово. «І давай не повертатися до цієї теми, добре?» Роман зітхнув, але мовчки кивнув на знак згоди. Червня 1966 року Погана новина. Господарка хатинки, яку ми наймали, прислала листа, що восени повертається. Нам потрібно шукати нове житло, а так шкода, бо ми вже звикли до нього, привели до ладу, звели паркан, змайстрували туалет. Зараз будинок здався мені вже не таким сумним та занедбаним, бо все було зроблене в ньому своїми руками, обмити дитячими посмішками та сміхом, зігріти теплом нашого кохання. СЕРПНЯ 1966 РОКУ Сільський голова знайшов нам житло в іншому місці. Це була ще гірша хатинка, стіни облуплені як ззовні, так і зсередини. В одному місці протікає дах, тож доведеться його лагодити. Дякувати Богові, що хоча б є якийсь недоламаний паркан. Зайшли всередину, пахне цвіллю. Незатишно та сиро. І доки ми будемо поневірятися по чужих кутках, сказала я у розпачі, бо доведеться знову починати все спочатку. Ти прочитала мої думки, говорить Роман та обіймає мене за плечі. Скажи мені, які три речі потрібно встигнути зробити людині за життя? Посадити дерево – це раз. Ми з тобою на подвір'ю посадили не одне, а цілий сад дерев. Шкода, що деревця не встигли нагодувати своїми плодами наших дітей. Нехай інші люди скуштують, якщо не ми. По-друге, треба народити дитину. Це завдання ми перевиконали, бо у нас уже двійко діточок. По-третє, збудувати будинок. Ось, це я і хотів від тебе почути. З нашими статками це неможливо. Чому? Це реально, якщо кожного місяця десь на чомусь зекономити. Звичайно, ми не зможемо побудувати свій будинок одразу, але за кілька років це можливо. Скоріше за все життя. Я сумно посміхнулася. Ходімо додому та все підрахуємо, запропонував Роман. Цього вечора ми раніше вклали дітей спати, а самі до півночі сиділи за столом. Прорахувавши все, дійшли до висновку, що за п'ять років ми можемо збудувати власний будинок Ця ідея мене так захопила, що я запропонувала одразу ж намалювати план забудови Ми довго сперечалися, але все одно дійшли висновку, що кімнат повинно бути не менше чотирьох Дві окремі кімнати для дітей – спальня та вітальня «Обов'язково повинна бути велика кухня», – сказала я «Посередині кухні буде стояти великий круглий стіл» «Для гостей?» – запитав Роман. «І не тільки. Діти повиростають, будуть приїжджати до нас зі своїми сім'ями, з дітлахами». «Ти завбачливий», – кажу я йому, та пригортаюся до теплого плеча. Вересня 1966 року. Ми переїхали до нового житла, від колгоспу прийшли робітники і полагодили протікаючий дах. Зараз мені було вже не так сумно, бо я все думала про наш будинок». Увечері не могла подовго заснути, бо перед очима стояв наш, свій, власний дім Іноді я зіскакувала посеред ночі з ліжка та бігла до столу, щоб внести якісь корективи до нашого проекту То мені здавалося, що недостатньо вікон, щоб завжди було світло в кімнатах То вікна маленькі, то переносила вікна з одного місця на інше, щоб діти не спали на протягах, якщо відкрити вікно а ще я мріяла про сад. Перед очима завжди стояв новий будинок, оточений квітучими весняними деревами. Діти граються на зеленому килимку трави. Від найменшого подиху пустуна вітру з дерев злітають пухом невагомі пелюстки квітучих дерев. А ще квіти. Навколо будиночку багато-багато різнобарвних квітів. Вони квітнуть з ранньої весни до пізньої осені. Іноді я уявляла нашу садибу восени, коли на городі так смачно пахне хроном, кропом та картоплею. Моя багата уява яскраво малює картину, коли Даринка тримає у руках червонобоке яблуко. Воно таке пахуче та прозоре, що, глянувши навпроти сонця, можна побачити чорненьке зернятка. Даринка простягає яблуко Андрійку, а я милуюсь з романом «Нашими дітьми» та «Догораючою дниною». Як гарно йти та милуватися золотим дощем. Під ногами приємно шелестить опале золото листя. Ми набираємо його в оберемки та обсипаємо один одного. Травня 1967 року. Нам під забудову виділи гарне місце. Будинок має стояти на пагорбі. Далі садок, потім вже город. Де закінчується город, простяглася левада, яка тягнеться аж до невеликого озера, яке колом оточили верби Про краще місце годі і мріяти Восени заклали цегляний фундамент, на зиму він осів Тепер можна зводити стіни Я радію і тішуся, мов мала дитина Цією ідеєю пройнялася Даринка Вона вже, звичайно, все розуміє, бо їй виповнилося сім років Тут буде моя кімната, запитує вона, перелізши фундамент. Ось тут, показую я, і моя тиче кудись пальчиком Андрійко. Твоя ось тут, повчає його Даринка. Тут погоджується її братик. Я походжаюся по своїй імпровізованій кімнаті. Уявляю, як в ній пахне свіжим деревом та фарбою. Минуло лише півроку, залишилося чекати ще довгих 4,5 роки до того часу, коли новий будинок наповниться людськими голосами, дитячим сміхом та запахом свіжого борщу. Листопада 1967 року. І треба було ж так статися, що я десь згубила пильність та завагітніла. Народжувати третю дитину тоді, коли я була одержима ідеєю будівництва власного будинку, в мої плани не входило Зараз була нового золота кожна зекономлена копійка, а народження дитини відклало б закінчення будівництва Але якщо вже так склалося, то де двоє, там і третій дитині знайдеться місце Втім, подумала я, треба спочатку вислухати романа Увечері я все розповіла чоловікові «Ти не помилилася?» – запитав він. «Жінки не помиляються, коли йде мова про вагітність». Роман замислився, нервово запалив цигарку, пройшовся по кімнаті. «Я не можу наполягати, але вважаю, що доцільне позбутися вагітності», – сказав він, не дивлячись на мене. «Але чому цей плід може стати гарнесеньким хлопчиком або дівчинкою?» – почала я, хоча до цього сама ще достеменно не вирішила, що буду робити». «Люба, мила моя Марійко», – Роман підійшов до мене, обійняв за плечі. «Були б ми в інших умовах, мова не йшла б про аборт. Наразі у нас нема ні кола, ні двора. Ми зараз тягнемося з усіх сил, щоб збудувати будинок, щоб не кочувати, як цигани, з одного місця на друге. Народиться ще одна дитина, доведеться ще на рік або й більше відкласти новосілля. Ти ж не хочеш цього?» «Ні», – сказала я. «Я згодна на аборт». 1968 року. Роман їздив на нараду в якесь місце, де є будинок. Директорів шкіл знайомили з новітніми досягненнями у вихованні дітей. Не знаю, що ще їм там розказували чи показували, але Роман повернувся додому якимось дивним. Він став розгубленим, задумливим, а в очах глибоко причаївся смуток. «Ти можеш мені сказати, що сталося?» – запитала його ввечері. «Я?» Він розгубливо повів очима Зі мною все гаразд Ти не вмієш брехати, зауважила я Краще поділися зі мною своїми сумнівами Тобі стане легше Все добре, кохана, у нас все добре Тільки спромігся сказати Мовчиш, як партизан на допиті Той мовчи, сказала я, зрозумівши, що розмова не вийшла я надто добре його знала, у такі моменти краще не діставати його питаннями. Треба дочекатися слушного моменту. Взагалі-то я поставила собі за мету не псувати життя жіночим ниттям та взаємними докорами. Тож нехай буде так, як повинно бути. Січня 1968 року. Кілька днів роман ходив, як з хреста знятий. Він якось осунувся, змарнів, став малоговірким. Я бачила, що його щось мучить, гризе йому нутрощі. Намагалася його не квапити, за кілька днів він сам почав розмову. «Марійко, ти віриш, що одна зустріч може змінити все в житті людини?» Почав він здалеку. «Ти закохався в іншу?» – спитала я, відчуваючи, що мені одразу ж забракло повітря. Якщо він відповість не одразу, то я задихнуся, як риба на суші. «Люба, ти що? Хіба є хто на світі кращий за тебе?» «Тоді ж з ким ти там зустрівся?» – запитала я все ще з тривогою на душі. «Де там?» «На нараді». «Ти все помічаєш», – зауважив він. «Від тебе не можна нічого приховати». «Можливо, досить заговорювати мені зуби. Краще розкажи, що сталося. Звільни душу від тягара». Він трохи помовчав, ніби вагався. Я його не квапила». «Там, у дитбудинку, нас привели до дітей. У тій групі були дітлахи трьох-чотирьох років. Ми повинні були подивитися, як облаштовані кімнати, яке там наочне обладнання. Ледь ми туди зайшли, я ненароком зустрівся поглядом з одним хлопчиком. Його прекрасні, широко відкриті чорні оченята пропекли мене наскрізь. Потім у погляді засвітилися радість та світло». Дитина з криками «Тато! Мій тато приїхав до мене!» кинулася до мене, схопила за руку та закричала «Я ж казав, що мій тато повернеться, а мені казали, що він загинув Брехуни! Ви всі брехуни! Це мій тато! Він приїхав до мене!» Я не витримав, бо по шкірі забігали мурашки, взяв його на руки А він обійняв мене за шию та так притис міцно, то притулився до мене рожевою щечкою, що я на кілька хвилин остовпів Роман проковтнув клубок, що застряг в горлі. Тоді підійшла вихователька та сказала. «Мишко, любий, ти помилився. Це не твій тато. Іди на до мене». А хлопчак так прилип до мене, що відірвати не можна. Говорить до мене, скажи їм усім, що ти мій тато, скажи, що вони всі брехуни. Я не можу тобі передати, з якою надією на мене дивились ці очі. «А ти що?» Я зрозумів, що сказати дитині, що вона помилилася, я просто не міг. «У мене забракло сил. Дати надію теж не можна. Тоді я сказав, що у мене зараз багато справ, і я не можу тут затримуватися. Пізніше я приїду до нього, і ми з ним поговоримо по-дорослому, по-чоловічому. Ти дав йому надію? Навіщо? Щоб потім її відібрати? А що я мав робити? Щоб ти зробила на моєму місці? Не знаю», – зітхнула я, бо справді не знала. Він пішов з вихователькою, але по дорозі плакав та кричав мені. «Ти ж мене не обдуриш! Ти прийдеш за мною! Я буду тебе, тату, чекати!» Що було далі? Я пішов до директора та розпитав про цю дитину. Виявляється, його мати померла при пологах. Дитину виховував батько, але кілька років тому і він помер. Родичів у хлопчика не знайшлося, тож його забрали до дитбудинку Напевне, я чимось схожий на його батька, тому й дитина переплутала Сумна історія Так, тяжко зітхнув Роман Весь час у голові стоїть крик відчаю цієї дитини, коли вона просила мене приїхати за ним Ти гадаєш, хлопчик чекає на тебе? Я впевнений у цьому «Я вважаю, що тобі нема потреби туди їздити та ятрити рану сироти». «Я розумію», – сказав стиха Роман, – «але я не можу його забути». «Час лікує», – сказала я, – «а зараз намагайся заспокоїтися та поспати, бо завтра йти на роботу». Звичайно ж, цієї ночі ми не спали обоє, вдаючи, що спимо. Лютого 1968 року за два наступні тижні Роман-Схуд почав погано спати, втратив апетит і здавалося інтерес до життя. «Тобі все не дає спокою, Мишко?» – якось запитала я. «Так, що б я не робив, у вухах бренить той голос. Ти ж мене не обдуриш. Я відчуваю себе зрадником». «То що ж робити? Ти нічого не обіцяв дитині, тож не можеш вважати себе зрадником. Не можна ж себе так зводити». «Давай зберемо йому гостинців, а ти відвезеш їх дитині. Хоча, які там гостинці, своїм дітям купуємо по 100 грамів цукерок лише в дні зарплатні та авансу». «Ти гадаєш, йому потрібні цукерки?» – Роман посміхнувся кінчиками вуст. «Йому потрібний я, його батько». «Треба поїхати та зізнатися, що ти не є його батьком». «Я не зможу». «Що тоді?» «Давай заберемо його в нашу родину», – сказав він на одному подиху. «Що? Ти з глузду з'їхав, чи що? Чи не пригодуємо ще одного?» «Ні, ти говориш щось не те. Нещодавно я позбулася вагітності, щоб бути ближче до нашої мрії – власного будинку. Ти ж сам сказав, що народження дитини – відсуне закінчення будівництва на один рік далі. Я з тобою погодилася. А тепер? Що ти тепер говориш?» Якщо я не заберу ту дитину, то буду все життя себе картати Ти це розумієш? Я буду зустрічати молодих людей і весь час вдивлятися їм в обличчя Чи бува це не той мишко, надії якого я зруйнував Буду страшенно боятися тієї випадкової зустрічі, щоб він не кинув мені вслід Я так чекав на тебе, а ти? Зараз ти мене руйнуєш, плюєш на мою думку Взагалі-то я вважав, що ми мислимо одинаково Господи, що ти зі мною робиш? Невже ти думаєш, що ми зможемо любити чужу дитину як свою? Він майже такий, як наш Андрійко. А ти не думав, чи зможуть діти знайти поміж собою спільну мову? запитала я та глянула Романові прямо в вічі. Діти швидко знаходять спільну мову, на відміну від дорослих. Я не знала, що мені робити в даній ситуації. Мені було шкода незнайомого хлопчика, але ідею взяти в родину чужу дитину в час такої фінансової скрути я вважала абсурдною. Ми так ні про що не домовилися, – голос Романа вивів мене із задуми. Я не знаю, як вчинити правильно, – зізналася я, – але мою точку зору ти вже знаєш. Не хотів говорити тобі, але доведеться, – Роман зітхнув. «Мишко народився того ж дня, того місяця та року, коли померла твоя мати», – сказав він приглушеним голосом. «Як то?» – запитала я, бо одразу стало млосно, і все навколо мене захіталося. «А ось так!» «Я хочу бачити цього хлопчика», – сказала я без вагання, чітко карбуючи кожне слово. ЧЕРВНЯ 1968 РОКУ Нарешті ми закінчили всі формальності з оформленням документів та забрали мешка Я полюбила цю дитину одразу ж, коли вперше її побачила Побачивши Романа, він розплакався, по-дитячому витираючи оченята долонькою У хлопчика дійсно були надзвичайно красиві зволожені чорні оченята Він прилип до Романа та не хотів відпускати від себе ні на хвилинку «Мій тато, це мій тато, він приїхав за мною», – казав він радісно всім, кого зустрічав. «Тепер у тебе буде і мама», – сказав йому Роман. «Моя мама?» – перепитав він. «Твоя мама, а ще у тебе є братик та сестричка», – пояснила я. «Вони не будуть мене бити?» – насторожився хлопчик. «Ні, ні за що. Вони добрі, гарні, ти з ними обов'язково потоваришуєш». «А можна я буду спати з братиком?» – питається хлопчик. «Звичайно, Любий, звичайно». Я навіть не знаю, що зі мною трапилося. Чи то зачепило заживе те, що хлопчик народився в день маминої смерті, чи дійсно Мишко був надзвичайною дитиною. Я пішла на згоду з Романом. Я сама не знаю відповіді і не хочу над цим замислюватися. Головне – зараз, щоб діти потоваришували». Андрійко дуже і щиро зрадів братикові, а ось Даринка чомусь сприйняла появу хлопчика у нашій родині якось насторожено Можливо, це були прості дитячі ревнощі І лише коли Мишко перечепився через дріт та впав, розбивши до крові коліну, вона побігла за бинтом та зеленкою Я спостерігала, як вона вмовляла Мишка трошки потерпіти, бо буде щепати Як дула на вавку, як обережно забинтувала ногу «Сідай мені на плечі, поранений боєць, сказала вона лагідно та підставила плечі, на які швиденько вибрався Мишко. «Здається», – подумала я, – «у нас все добре. І дарма, що закінчення будівництва буде на рік пізніше. Хіба щось може зрівнятися зі щирими дитячими посмішками?» Вересня 1973 року «Як швидко летить час!» Незрозуміло, чому час, як стала величина, має особливість змінювати свій хід В дитинстві час тягнеться дуже повільно, навіть кожен день тягнувся так довго Тоді встигаєш за день і працювати, і до школи сходити, і погратися Здається, що ти ніколи не виростеш, а так хочеться швидше стати дорослою Юність проходить вже швидше, а після 30 час набирає прискорення І доводиться лише встигати рахувати прожиті роки Дитинство стає таким далеким і в той же час таким близьким Ці роки особливо вкарбовуються в пам'ять назавжди Ми з Романом, коли окутує ностальгія за минулим, згадуємо свою юність як щось світле та далеке Мимо волі спливає в пам'яті босоного дитинства До речі, якось я розповідала Романові про те, що мені в школі за гарне навчання подарували панчохи А він розказав, що у школу ходив босий, бо не було у що взутися тоді йому засумлінне навчання на лінійці вручили личаки – взуття з кори дерева зі шнурками. Жовтня 1973 року. За нашими планами ми повинні були справити в новосілля ще два роки тому. Але життя внесло свої корективи. Родина стала більшою на одну особу, тож збільшилися витрати. Діти, а особливо Мишко, частенько хворіли на застуду, тому було вирішено повести їх усіх на оздоровлення до моря. Уся зарплатня за місяць та відпускні гроші пішли на нашу поїздку до моря. І хоча ми спланували наше турне на кінець серпня з розрахунку на те, що менше буде відпочивальників і все буде трохи дешевше, ми все одно витратили всі свої заощадження. Втім, я не шкодую ні про що». Я ніколи не бачила такого блиску радості в очах дітей. Вони насолоджувалися кожною хвилинкою, проведеною біля моря. Може воно й краще, що ми не можемо дозволити собі такі відпочинки щороку. Діти ростуть нерозбещені, тому уміють цінувати те, що дається нам з таким напруженням. Зізнаюся, що мені все-таки трішки шкода потрачених коштів. Свій будинок, як синій птах, символ невловимого щастя, знову віддалився десь на рік або й далі. Березня 1974 року. Час летить так швидко, що я не встигаю рахувати дні. Школа, діти, сцена, будівництво будинку – чотири складові, в яких ми вируємо щодня». Лише за останні роки ми встигли показати п'ять вистав «Шумить Дніпро», «Голосіївський ліс», «Лявониха на орбіті», «Ехо війни», «Королева тюльпанів». До того ж, Роман почав читати на концертах гуморескі. Він продовжує мене дивувати. Скільки ж разів він виходив на сцену, і люди починали викрикувати «Пилипка, почитай Пилипка!» І він читав знову та знову. І скільки б разів він не читав, люди все схлипують. Вже пізніше він вирішив читати кілька гуморесок Глядачі насторожено притихли, щоб не пропустити ані слова Його читання справило враження вибуху бомби Глядачі вибухали сміхом Після першого виступу він зірвав шалені оплески Люди хотіли чути його ще і ще У наступних виступах Роман лише виходив на сцену Даруючи їм свою щиру посмішку, як зала вже вибухала сміхом Йому доводилося чекати, доки люд трохи заспокоїться, а вже потім читати А скільки радощів було у наших дітей, коли після вистави дорослі сідали за стіл, а їм надавалася повна свобода Вони бігли до гримерної, де знаходилися наші костюми, та натягали їх на себе Бігали по сцені серед декорацій та щось розігрували За старшу у них була Даринка Вона, непомітно на правах старшої, завоювала авторитет Дітлахи слухалися її і вдома, і на сцені після спектаклів Тож я завжди була спокійна, знаючи, що дівчинка дасть їм лад Вона вже грала епізодичні ролі у виставах, а малим залишалося лише мріяти про сцену В одній із вистав за сценарієм я грала матір, яка йшла, ведучи хлопчика за руку Постало питання, кого взяти, Андрійка чи Мешка Мені не хотілося образити ні одного, ні іншого я сказала дітям, щоб самі вирішили, хто буде грати цю маленьку роль. Одразу ж в один голос відповіли Даринка та Андрійко Мишко. У той же час Мишко так серйозно по дорослому сказав Я поступаюсь своїм місцем, своєму братикові. Я розчулилася та ледь не заплакала. Травня 1974 року. Щось непокоїть Романа. Вже третій день поспіль він ходить, мовчазний та похмурий. Здається, що він хоче мені щось розповісти, та не наважується. «Чому ти замкнувся в собі?» – мов той равлик, – запитую його після вечері. «Звідки ти таке взяла?» – запитує він, відводячи погляд в бік. «Надто добре тебе знаю. І почалося все після твоєї поїздки на зустріч випускників вашого року до інституту. Шкода, що тебе там не було». «Я не могла залишити дітей вдома, це по-перше. По-друге, я найбільше хотіла зустрітися з Валею, але вона сама приїжджала до нас погостювати. По-третє, на поїздку треба було викласти певну суму грошей, а вони нам зараз дуже потрібні. За це літо ми повинні закінчити роботи в будинку. Вже залишилося зовсім небагато. Я навіть не можу уявити ту радість, коли ми перевеземо речі у свій власний дім. Ти можеш уявити?» «Я це уявляю вже котрий рік поспіль», – сказав він із смутком у голосі. «Можливо, ти перевтомився?» – запитую, беручи його за руку. «Все добре», – каже він, легенько стиснувши мою долоню. «Мені треба поїхати з дому на один день». «Ти можеш сказати, куди?» «Зараз не можу». «Тобі хочеться, щоб я хвилювалася?» «Будувала піраміду з здогадок, робила неймовірні припущення?» Марійко, мені треба владнати одну серйозну справу. Коли я повернуся, тоді й поговоримо добре? Гаразд, здаюся, я й піднімаю догори руки. Ось за це я тебе так кохаю. Роман посміхнувся, а в очах причаївся Сум. Травня 1974 року. Так трапилося, що сьогодні поміняли уроки місцями, і я повернулася додому раніше дітей. Романа вдома не було, він поїхав з дому ще вчора вранці. Не повернувся ввечері, а сьогодні зателефонував до школи та сказав, що надвечір буде вдома. «Що приготувати на вечерю?» – спитала я. «Все, що ти готуєш, надзвичайно смачне», – сказав він. Я почистила картоплю та поставила смажити. Дістала з комірчини банку з квашеними огірками. Мене мучили здогадки про таємничу поїздку Романа. Я так вже себе накрутила, що розборилася голова». Зготувавши картоплю, я випила пігулку та прилягла відпочити. Задрімати не виходило, бо я не звикла вдень спати, але трішки відпочити таки хотілося. Я почула, як рипнули вхідні двері, підвелася, щоб глянути, хто прийшов. На порозі стояв мій роман. Поруч з ним була дівчинка підліток. У неї було коротко стрижене, майже як у хлопчика волосся, розфарбоване яскраво синім кольором. Пухкі по дитячому губи були розмальовані червоною губною помадою. Вона скептично дивилася на мене, не кліпаючи нафарбованими віями. Я зупинила погляд на її спідниці, яка була занадто коротка, і тому її тоненькі ніжки-цівки здавалися ще худішими. «А ось і ми», – сказав Роман, та посміхнувся якось винувато. «Добрий день», – кажу я, не зводячи очей з дівчини. Підкралося якесь погане перечуття До душі проник незрозумілий страх, який намить скував тіло по руках та ногах Не давав дихати, роблячи тіло безсилим. Відчувалося приближення чогось неприємного Дівчина зверху подивилася на мене і процідила крізь зуби Салют Нам треба поговорити, чи не так? Спромоглася я із себе вичавити, звертаючись до чоловіка «Ірочко, проходь, розташовуйся», – сказав Роман дівчині. Лише тепер я помітила в його руках велику валізу. Зрозумівши, що в ній знаходяться речі Ірини, неважко було здогадатися, що та завітала до нас не на один день. «Але хто вона?» Я вийшла на вулицю, сіла на лавку, бо тремтячі ноги чомусь підкошувалися. За мною вийшов Роман, прикривши хатні двері. «Я слухаю тебе», – Сказала я так тихо, що ледь почула свій голос Люба, я знаю, що ти мене зрозумієш Почав Роман Ти мене завжди розуміла Розповідай Мені зараз так тяжко, але зрозумій мене Я не мав вибору Не тягни, кота, за хвіст Кажи вже все Сказала я занадто нервово Пам'ятаєш той час, коли ми жили окремо Це було на початку нашого подружнього життя Та ще не втратила пам'ять у той час я зробив вчинок, за який караю себе дотепер Я не зізнався тобі в ньому, бо мені соромно Якби не наслідок моєї помилки, ти б не дізналася про це ніколи Ти ж знаєш, як я тебе кохаю Можна конкретніше? – запитала я, намагаючись зупинити тримтячі пальці, які нервово м'яли носовичок у руці Та що там? – Роман махнув рукою Ти, напевно, здогадалася, що Ірина – моя донька Мені здалося, що земля на мить зникла під ногами, а всередині мене щось обірвалось. «Що? Що ти сказав?» – запитала я, не вірячи своїм вухам. «Твоя донька?» «Так», – зітхнув він, – «мені так шкода». «Шкода себе? Мене? Твою доньку? Чи її?» «Мені соромно». «І навіщо ти привіз її сюди? Хочеш нас познайомити?» Якщо хотів зробити мені боляче, то тобі це вдалося Ми познайомилися, мені було дуже приємно А тепер забирай свою розмальовану ляльку та вези туди, де ти її взяв Усередині мене клекотав вулкан Справа в тому, що мені нікуди її вести На зустрічі випускників я дізнався, що у мене є донька А мати її нещодавно померла Згоріла від горілки Нехай забирає бабуся або дідусь У дитини немає нікого, окрім мене Стривай, стривай а коли ти встиг її зробити?» «Я ж з цього і почав, але ти не слухала мене. Це було в той час, коли ти поїхала працювати за направленням». «Ти хочеш сказати, що в той час, коли я боролася за життя нашої хворої дитини, ти розгулював з іншою?» «Сказала я у відчаї, відчуваючи, що вулкан у моїй середині зараз ось-ось вибухне шаленою лавою». «Не зовсім так. Я зустрівся з нею один лише раз. Я сам не знаю, як воно вийшло. Пробач мені». «Це вже занадто. Ця крапля переповнила чашу мого терпіння. Я не хочу бачити ані тебе, ані дитини твоєї шльондри», – закричала я, хоча до цього ніколи не дозволяла собі так чинити. «Забирайся з нею геть. Геть з мого життя. У нас троє дітей». «У мене троє дітей, а у тебе одна. Збирай свої речі і геть звідси. Йди куди хочеш, я не хочу тебе бачити». «Марійко, подумай про дітей», – сказав Роман, намагаючись схопити мене за руку. Один його дотик опік моє зап'ястя. «Забирайтесь у двох, доки діти не прийшли зі школи», – скрикнула я, і в цей час побачила, що дівчина стоїть у дверях і все слухає. Почувши останні мої слова, вона сказала Романові, «Ти казав, що у тебе гарна дружина, а вона просто якась істеричка. Я не розпакувала речі, тож збирай свої та поїдемо звідси». «Іринко, доню, йди до хати, а ми тут поговоримо», – сказав Роман якомога спокійніше. Дівчина зачинила за собою двері. «Я ніколи тобі цього не пробачу», – сказала я Романові та побігла у хату. «Там я дала волю сльозам». Як же мені боляче було дізнатися про зраду. Я ніколи не могла подумати, що Роман мене зрадив. Як він міг? Як? Я впала у паніку, плакала і не знала, що мені робити. Я чула, як повернулися зі школи діти, радісно пищали, побачивши батька. Мені було чути, як Роман їм розказав, що у них є сестричка Іринка, як він нагодував дітей, як вкладав спати. Роман приніс мені поїсти, але я удала, що сплю». Тихенько, щоб мене не розбудити, він ліг поруч Ми обоє вдавали, що спимо, але це була безсонна ніч Ми були просто разом у ліжку І в той же час кожен сам по собі Читала Точенюк Ольга Продовження цієї книги ви знайдете на моєму ютуб-каналі У списку відтворення Невурдалаки Якщо сподобалась моя озвучка, натискайте вподобайку Пишіть свій коментар та обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео також підтримуйте канал фінансово на Патреоні за реквізитами картки або за посиланням на Монобанку. Щиро дякую за перегляд, підтримку та коментарі. Хай квітне український Ютуб.